55 Три тижні по тому. Бункер 18. Бокер лежав на тапчанні і дослухався до далекого відгуману бою. Крики з фойе мишинного відділу відлунювали в коридорі. Далі почулася вже знайома стрілянина клац-клац-клац гарних хлопців, а далі тра-та-та-та поганців. Затим пролунав надзвичайно потужний вибух. Хмара пороху вдарила в крицю і стрілянина на якусь мить вщухла. Знову крики. Гупання чобіт коридором повз його двері. Це гупання завдало ритм життю нового світу. Старий чув цю музику зі свого тапчана, і крізь ковдру, натягнуту на голову, навіть крізь подушку, навіть коли благав у голос, знову і знову, щоб усе це скінчилося. Гупання в коридорі змінилося криками. Вокер скорчився, притиснув коліна до грудей, міркуючи, котра година. А раптом уже ранок, і треба вставати. На коротку мить запала тиша. Мабуть, там в цілілі схилялися до поранених, чий стогін не проникав крізь його щільно зачинені двері. Викер спробував заснути, поки знову не ввімкнулася пекельна музика. Але, як завжди, в тиші стало ще гірше. Старий тривожно очікував нових пострілів, Його вперте бажання заснути навпаки відлякувало сон. І він починав боятися, що опір зломлено, що поганці виграли і тепер йдуть по нього. Хтось загупав у двері. Маленькими сердитими кулачками, які впізнавали його натреноване вухо. Чотири різкі удари, а потім вона пішла. Шерлі. Певно, залишила йому сніданок у звичайному місці і забрала вчорашню вечерю, яку він тільки колопнув ложкою. Вокер захрипів і перекотив свої старі кістки на другий бік. Загупали чоботи. Постійний поспіх, постійна тривога, постійна війна. Його колись тихий коридор, далекий від машин і насосів, які потребували догляду, нині став важливим прохідним пунктом. Тепер гарячою точкою була фойє – ліка, через яку зливала ненависть. Чхати на бункер, на людей на горі і на машини внизу мали значення тільки війна, замарну конструкцію з бетону і криці, та купи тіл по обидва боки, поки хтось не здасться. Бойся за те, що сталося вчора. А що було до того, ніхто вже не хотів пам'ятати. А вокер хотів. Він пам'ятав. Двері його майстерні з грюхотом розчинилися. Крізь отвір у своєму брудному коконі вокер побачив Дженкінза, хлопця, якому лишень ледь за двадцять, але борода зробила його старшим з вигляду. Він успадкував весь цей гармидер тої миті, коли не стало Нокса. Юнак промчав лабіринтом верстаків і розкиданих деталей прямісінько до топчану Вокера. Я вже встав. Простогнав старий, сподіваючись, що Дженкінс піде геть. «Ні, не встав!» Дженкінс наблизився і стволом ткнув Вокера між ребер. «Ну ж, бо, старий, підводься!» Вокер зіщулився, помахав рукою, щоб хлопець ішов собі. Дженкінс серйозно глянув на нього, насупився і стурбовано наморшив чоло. «Нам треба полагодити рацію, Вок! Нас отот -от розгромлять! А якщо не зможу слухати їх, то, певно, не зможу втримати це все!» Вокер спробував сісти і випростатись. Дженкінс схопив його за комір комбінезона і брутально підняв. «Я цілу ніч над цим працював», – сказав йому Вокер і провів долоні по обличчю. Уявив, як нестерпно тхне у нього з рота. «Ти її полагодив? Нам потрібна рація, Вок. Ти ж знаєш, що Хенк ризикував життям, аби принести її нам, чи не так? Що ж, треба було ризикнути ще раз і передати інструкцію», – пробурчав Вокер. Він уперся руками в коліна і, нарікаючи на суглоби, підвівся та нарешті пошкандибав до свого верстака. Купа ковдер упала на підлогу. Його ноги ще не до кінця прокинулися, руки тремтіли. старий відчував, що не зміг би стиснути їх у кулаки. «Я розібрався з батарейкою», – сказав він Дженкінзу. Виявилося, проблема не в ній». Вокер зиркнув на відчинені двері і побачив на порозі Харпера, працівника нафтопереробного заводу, який був тепер солдатом. Коли вбила Пітера, Харпер став наступником Дженкінса. Він поглядав на сніданок Вокера, ковтаючи слину. Пригощайся, — гукнув йому Вокер, і кивнув на миску, яка ще парувала. Харпер здивовано глянув на старого, але більше не вагався, поставив рушницю під стіну, сів на порозі майстерні почав жадібно натоптувати рота їжею. Дженкінс невдоволено заборчав. Так ось, бачиш, Вокер показав йому конструкцію на верстаку, де лежали деталі невеличкої рації, розібраної та зібраної наново. «У мене безперебійний струм». Він постукав по трансформатору, який під'єднав, щоб обійтися без батарейки. «І динаміки працюють». Він натиснув кнопку передачі, почулося шипіння статики з динаміка на верстаку. «Але вона нічого не приймає, бо вони нічого не говорять». Він обернувся до Дженкінза. «Рація була вімкнена цілу ніч». А я сплю не надто міцно. Дженкінс глянув на старого. Я б почув, наполягав той. Вони не розмовляють. Дженкінс почухав щоку, тоді стиснув руку в кулак. Постояв так хвильку з заплющеними очима, приклавши долоню до лоба, і нарешті стомленим голосом запитав. Може, ти щось порушив, коли її ламав? Розбирав, зітхнув Вокер. Я не ламав її. Дженкінс перевів погляд на стелю і розслабив кулак. То ти гадаєш, що вони перестали це використовувати, так? Гадаєш, вони знають, що у нас є рація? Присягайся, той паскудний священник, якого вони прислали, їхній шпигун. Усе сходить на нівець, відколи ми впустили його проводити останні відправи. Я не знаю, що вони роблять, – зізнався Вокер. Думаю, вони і далі використовують рацію, але цю якимось чином вимкнули з системи. Глянь, я змайстрував іншу антенну, сильнішу. Вокер показав молодикові дроти, що зміїлися верстаком і звивалися довкола крицевих кроків у них над головами. Дженкінс простежив за його пальцем і рвучко мотнув головою в бік дверей. З коридору долинули крики. Харпер перестав жувати і прислухався. Але тільки на мить. Потім він знову зачерпнув ложкою кашу. «Мені лише треба знати, коли я знову зможу чути їх!» Дженкінс побарабанив пальцями по верстаку і підняв свою рушницю. «Ми вже близько тижня стріляємо на осліп. Мені потрібні результати, а не уроки з цього...» Він махнув рукою на роботу Вокера. «З цього чаклунства!» Вокер важко опустився на свій улюблений ослін і глянув на клубок тонких дротів, що раніше були всередині розібраної рації. «Це не чаклунство!» – сказав він. «Це електроніка!» – і вказав на дві мікросхеми, поєднані додатковими спаяними між собою дротиками. Я знаю, для чого більшість цих деталей, але не забувай, що про ці прилади нічого не відомо. Принаймні, за межами IT. Я мушу робити припущення в процесі ремонту. Дженкінс потер перенісся. Просто повідом мені, коли на щось не трапиш. Усі інші замовлення можуть почекати. Це єдина важлива річ, зрозумів? Вокер кивнув. Дженкінс обернувся і гаркнув на Харпера, щоб той негайно вставав. Вони залишили старого на його ослоні, і Грюкіт їхніх чобіт злився з уже звичним ритмом музики війни. Коли вони зникли, старий перевів погляд на прилад, розкладений на верстаку. Маленькі зелені вогники на загадкових панелях мегутіли, мовби дражнилися зі старого. Руки за давньою звичкою потягнулися до збільшувального скла, хоча сам Вокер насправді хотів єдиного – заповзти знову на тапчан, загорнутися в свій кокон і зникнути. Він подумав, що потребує допомоги, роззирнувся на всі свої невиконані замовлення і, як завжди, подумав про Скотті, про свою маленьку тінь, яка пішла працювати в АйТі, де свої не змогли його захистити. То був час, коли Вокер почувався щасливим, а тепер він висковзав з приємного минулого і поринав у бредке минуле. Тоді й мало скінчитися його життя, а він і досі мусить усе це терпіти. Але він пережив ту коротку мить щастя, хоча тепер уже й важко було пригадувати. Нині Вокер не уявляв, як це прокидатися вранці сповненим ентузіазму і засинати задоволений прожитим днем. Залишалися лише страх і розпач. А ще жаль. Він почав усю цю колотнечу і спровокував це насильство. Вокер був переконаний у цьому. До кожного втраченого життя він доклав своїх зморшкуватих рук. Кожна пролита сльоза спричинена його вчинками. Ніхто цього не говорив, але він відчував, що всі так думають. Одне маленьке повідомлення до відділу постачання, одна послуга Джульєті лише малий шанс для неї, аби гідно піти з життя. Нагода перевірити дику, жахливу теорію, можливість поховати себе за межами поля зору бункера. І тепер подивіться лише на цей каскад подій. І на це виверження гніву безглузде насильство. Вокер вирішив, що воно того не варте. Ось так завжди завершувалися його роздуми. Не варте. Здавалося, ніщо вже не варте цього. Він схилився над верстаком і взявся до роботи. Це була його справа. Він завжди це робив. Не було куди подітися, і тепер не можна було спинити ці пальці з сухою шкірою, ці долоні з глибокими борознами, що, здавалося, давно вийшли за свої межі. Вогер простежив їх аж до кислявих зап'ястків, де зміїлися тонкі вени, мов дроти в синій обмотці. Один надріз, і він піде до скоті, до Джульєти. Спокуса була величезна, особливо враховуючи висновок, якого Вокер дійшов не так давно. Неважливо, тямились щось ті священники чи просто вже давно збожеволяли. Хоч би де були зараз його старі друзі, це точно набагато краще місце.